И накрая, последната идея, третата идея Христос. Деяние 8, 7 казват, Христос е Син Божий. Не е християнин. Слава на Бога, че не е християнин. Син Божий. Нито пък някакъв религиозен човек Ако ангелите са слезли от тайната на Бога, Христос не е произлязал от тайната на Бога. Христос е произлязал от мистерията на Бога. Казвал съм ви, загадките са за умствените хора, тайната е за духовните хора, мистерията е за божествени същества. Христос е произлязал от Словото на Бога. И за това, чрез една дума, той може да дава живот. Една дума. Стани, дигни одъра си. Следваем, ще ви разкажа за тайната на Лазар. Когато Христос е казал, Лазар е излез вън. Преди малко съм ви говорил, но това е много дълбока окултна тайна. Всички дяволи от Ада и от Пъкала, включително и демоните са били смутени. Щом Христос може да произнесе и да изкара един човек от тяхния ад, те мисля, че са го заробили, те изпитали страшен страх, защото той може да измъкне и други души. И започнало голямо гонение срещу Христос само от това тайнствено изречение, за което дропа ще посветиме на лекция и ще го обясня. Едни от най-големите стихове, едни от най-големите страхове за целият ад – и за целия пъкъл. В ада са дяволите, в пъкъла са демоните. Всички настръхнали и направили многобройни събрания, как да атакуват Христос, защото Той е бил за тях голяма опасност. Бог е слязал на земята. Всякога, когато Бог слиза, това е опасност за всички неразумни същества. Така, Христос излъчва нещо от Създателя на Създателите. Гностиците казват, Погледът му е Божия слава. Същество с Божие сияние, а не с земен блясък. Има голяма разлика между блясък и сияние. Христос е следвал Бога, а не църквите, религията и света. Конкретно пряко Бога. Христос е над света и над творението. На небето той е един от боговете, но на земята боговете трябва да живеят като човеци. Тук те стават плът. Преди творението Христос е Бог, единен, а долу в творението Той става Син Божий. След Възкресението отново завръщане, отново заживява като един от боговете. Христос е част от тайната история на света. След време ще ви обясня от гледна точка какво означава история. Тук само ще ви загадна. На един древен език думата история означава падение. Точно падение. Тези, които имат история, имат падение. Истинските същества нямат история. Те са вечни и безкрайни. Тях историята не ги ограничава. Историята е ограничение. И затова един истински окултист не се занимава с история. Особено с тази външната. Христос е част от древната история на Бога, а не на световете. Той е част от мистериозното първо време. Изначалното време, когато въобще е нямало часове и календари. т.е. безкрайното време. Христос е история на духа. История на свръхсъзнанието, а човечеството е история на ума и на съзнанието. Христос е образ на плерома, т.е. великата пълнота, цялост. Христос е роден като цялост от целостта на Бога. Затова и Христос действа като Бога и казва, както Отец ме е научил, Наистина, няма нужда от земни училища, но все пак човек трябва да се подготви с чистота, за да може Бог и истината да искат да го учат. Така, великият есейски учител, Ешуа бен Пандир, един от най-големите учители, казва за Христос, когато е бил в школата на есеите, Той толкова се е усъвършенствал, че няма способността да греши. Той е сгубил способността да греши. Тоест както кактото отеките се тренирали безупречност и когато постигнат 6-та, 7 -та и особено тайната 8 -та степен, те стават неспособни да грешат. Няма вече такава способност. Както един мадрец няма способност да се ядосва, но това е на по-нисък план, там пък няма никаква способност да се греши. Така, Той е постигнал тайната на богодействието, казва този есейски учител. Постигнал е тайната на богодействието, както и най-високите степени на безупречност. Гноси се казва, Христос е същество на правилната реч, правилната дума, а тя може да отключва врати. В случая думата «врати» означава реалности. Думата «врата» означава преход в други светове. Христос ясно е показал с думи и с дела пътят към Бога, а не пътят към църквата. Конкретно, ясно, пътят към Бога и към истината. Христос не носи в себе си религия, а истина. Неподвластна на времето. И тази истина е самия Бог. Според талтеките, Христос е променял окражаващата среда, защото е бил майстор на намерението. Така го тълкуват те и те са прави. Той може да променя събитията, т.е. окръжаващата среда не може да му влияе. Какво се случва в събитията, същото е било и по време на талтеките. Казвал съм ви, когато имало е четири големи потопа, когато потопа е дошъл, то отеките са го сразили. Не той, тях, а те го сразяват. Влизат в духа, защото това за тях е часът на истината. Това може да го направят само подготвени, безупречни същества. Те променят всяка ситуация. А за обикновения човек няма нужда тъй като той може да превърне добрата ситуация в лоша, лошата в още по-лоша и така нататък. Той е друг майстор. Така, разбира се, в началото Христос беше Исус, но по-късно, когато духът на Бога поведе Исус в пустинята, той го заведе там, за да може Исус да срещне в себе си Христос. Ще обясня. Исус е само историческа проява на Христос, външна. Някаква необходимост. А Христос е, както казах, не е от човешката история. Той е история на Бога. И поради това, чиста божествена проява на Бога. Проява без смесено добро и зло. Без примеси. Христос това е абсолютната любов към Бога. А изгубената любов към Бога, това е изгубения рай, казва Василит. На кръста на ангелите не е позволено, не им беше позволено да помагат на Христос. Той може да задвижи Бог и страшните сили на Бога, но Той има и величествено смирение. Наистина един човек, който е постигнал огромно въздържание – брахмачария. Много индийски учители, много отеки са го постигнали и така нататък. Когато човек има такава брахмачария, такъв контрол над себе си, той никога не иска да прави чудеса. Дори когато Бог иска, той не иска. Но ако Бог настои, тогава стихията се разгръща. И това е най-правилното действие защото Той влиза в тотално единство с Бога и няма никаква карма, а има позволение. Но великите въздържатели избягват дори и такива неща. Избягват да помагат даже и на близки. Но ако Бог поиска, тогава те искат по изключителен начин. Така, Голгота е място на Бога място на възход в Бога. Тук се проверява истинската любов. Защо? За да може да й се даде Възкресението в вечността. Възкресението това е правото да живееш в Бога, в свободата и да си в единство с Него. Без голгота няма завръщане. Това е древно послание. Без голгота няма завръщане в Бога. Това беше за днес. Следващия път ще продължим.